і примружився, бо після темряви різало очі. Коли звик до світла, побачив не молодого, але ще молодцюватого татарина, одягненого досить ошатно. Поруч з ним стояв, глузливо посміхаючись, той самий сивобородий старий, якого бачив Богдан на галерії, якого всі називали візиром помітивши збентеженість хлопця, татарин, а це був сам Яничар Ага, скривив рота і повільно, розтягуючи слова, щоб полоненому було зрозуміліше, заговорив до Богдана. «Чи знаєш ти, Геуре, що чекає на того, хто насмілився підняти руку на воїнів Аллаха? Невже тобі й смерть, миліша, за життя?» Богдан чужою мовою володів не так добре, як хотів показати, але слова татарина хоч і з напругою зрозумів. Зрозумів і подумки пирхнув. Знайшов, чим погрожувати. І взагалі цікаво знати, навіщо його сюди притягли. Чекають, що він помилування проситиме. А дзузьки, козаки смерті не бояться». Тож хай запам'ятають це кляті нехристи. Тому голос сказав, козаки не боягузи, А я козак запорожський. Предок наш Байда три дні на гаку висів, Але помилування не просив, і вас не злякався. А чи справді ти володієш зброєю, Еуре? Незадоволено скривившись, знову спитав Яничар Ага. Чи то мені неправду кажуть? Втім, це ми зараз перевіримо. Він сплеснув у долоні і віддав охоронцям якийсь наказ. Богданко обдивився шаблю і розчаровано зітхнув. Затуплена іграшка, та й годі. Такою брат Дмитро вчив його битися ще в одинадцять років. Але таки бояться гадюки, – задоволено подумав хлопець. Добре, хай знають козаків. Доведу, коли так закортіло бусурманам. І сміливо виступив уперед. Коли Богданко упрілий і задиханий, примудрився вибити шаблю у третього Сеймена, примітка «Сеймен військовий чин», Янича рага нарешті сплеснув у долоні. Хлопець замер і з підлоба позирнув на татар: "Що? Невже все страта?" Але придивившись до яничараги, розгубився ще більше. На обличчі ворога сяяла задоволена посмішка, очі поблискували мов у хижака. Чудово, чудово, шановний візире, кивнув начальник яничар. Справді цінний подарунок султанові. Тепер бажання володаря щодо тієї орти, нарешті. Тихіше, обірвав його візир, кинувши погляд на Богданка. Не треба при цьому Геурові. Потім є про що поговорити. Я саме сьогодні мав розмову з султаном. «Добре!» – задоволено кивнув Яничарга. «Одна тільки халепа. В сім'ю на виховання хлопчиська не можна віддавати, бо втече. Вчити військовим примудрощам теж складно, битися він добре вміє, не те, що інші малі полоненики. Отож доведеться самому ним займатися. Але якщо такий наказ султана – Татарин покірно схилив голову та через мить уже підібрався і помахом руки звелів Сейменам підвести до себе в край розгубленого Богданка. Як звати тебе, козаче? спитав. Богданом гордо відповідав малий, презирливо дивлячись у вічі ворогові. Богдан крайченко, я. Якши? Подумавши, кивнув начальник яничарів: Забудь це ім'я, Геуре! Відтепер ти будеш Хасаном, воїном Аллаха. Ми даруємо тобі життя і ні. Якось дико закричав Богданку, що сили прочаючись ні, ні, ніколи. Наступної миті. Сеймени враз скрутили хлопця і, затуливши йому рота, витягли за двері. Але на цьому дивна зустріч владних султанського двору не завершилася. «То як, я не чаре, ага!» – неквапно поцікавився візир. «Чи візьмешся ти виточити діамант для війська володаря? Султан тобі довіряє!» тому з ваш усе як слід. Я не відмовляюся, знизав плечима я не чарага, і наказ султанів виконаю. Я так розумію, що малих геурів для особливої султанської орти вже привезено,